Murphy kisasszony vásárlástana Enzti kisasszony törvényei a bevásárló listákról. 1. Bevásárló listát mindig átgondolt, teljes, és otthon marad a hűtőgép tetején. 2. Az ember benéz a kamrába, megírja a listát, megjön a boltból, és akkor látja, hogy a gyerekek csupa üres dobozzal tömték tele a kamrát. 3. Amit már nem írtál fel a listára, mert annyira nyilvánvaló volt, hogy hozni kell, éppen az lesz, amit nem hozol. A tétova visszatérés törvénye. Hiába esküdtél meg rá, hogy be nem teszed a lábad abba a boltba, a körülmények egyszer úgyis rá És épp az fog kiszolgálni, akivel az a csúnya összetűzésed volt annak idején. Sajt törvények! 1. A tükéletes állapotban hazahozott Bray éppen vendégeid egy szeme láttára válik folyóssá. 2. Minél több fajta sajtot teszel a sajtálcára, vendégeid annál kevesebb fajtából lesznek. A bújócskát játszó könyvtörvénye Ha nem tudod a könyvet nyomban kifizetni, a könyvtorony mögül megnyugtatnak, fölösleges félretetetnek belőle. Másnap már nem lesz kapható. Takarékos asszonyok árcédul a törvénye. A úgy érzett 7,5 és font túlzás valamiért, közelebbről azt látod, hogy 17 és félbe kerül. A Bon Streeten 17 és félbe. Rendetlen nők törvénye. Az, aki fogyott golyóstól, amelyet tegnap kidobtál, az egyetlen lesz, amit ma a táskádba találsz. A törvény Kresszida féle Úgy Új csekfizeted otthon van az íróasztalon. Ez betelt. Kordélia törvényei. 1. Ha fáradt vagy, és kipakolás előtt megtejázol, egy liter fagylat is van a szatyorban. 2. A habcsókok örök ki a szatyor aljára gravitálódnak. A felszívódó elárusítók törvénye. Ha csak nézelőd, folytó rád akaszkodna. Ha sietve keresel valamit a létre tetején vagy a raktár mélyén tanyáznak. Az udvarias kiszolgálás törvénye. Ruha üzletben. Nem asszonyom, az önméretében nem tartjuk. Élelmiszer üzletben. Nem igen keresik ezt nálunk. Így asszony eltarthatósági felismerése, ha egy termékbe elég tartósítót tesznek, hogy szavatossági ideje lejártáig fogyasztható legyen, akkor túl sok benne a tartósító. Joan halogatás ellenes szabálya A pazar teja, amelyet múlt héten jó drágán vettél, legközelebb már a bürögtől bűzlik. A rossz indulatú padlószőnyeg maradék törvénye. Az a maradék, amelyet szobát pontos méretére vásárolta, 15 centivel hosszabb és hússzal keskenyebb a kelleténél. Az elfogyhatatlan reménység törvénye A ruhát kereső nő először azokat a ruhákat próbálja fel, amelyeket 19 éves korában szeretett volna hordani, aztán azokat, amelyek a vele egykorű nőknek készültek, és csak legutoljára azokat, amelyek rá is mennek. Pam Brown megfigyelése Ha a cipő kényelmes, akkor nem divatos. Pam Brown második megfigyelése Bizonyos életkor után az ember igenis fütyül a világ véleményére. Az ügyes reklámozás törvénye A tévé reklámban kimosott pulóver azért látszik újnak, mert új. Az ügyes csomagolás törvényei 1. Az elegáns, ugyanakkor mértéktartó csomagolás 20%-kal növeli a vételárat. 2. Ha a dobozban azt olvasod, hogy vitaminnal dúsítva, akkor a termékhez hozzáadott vitamin épp a fele annak, mint amennyit a gyártás vett ki belőle. 3. A házisütés gyárit jelent. Göcsörtökkel. A villámbevásárlás törvénye az eldugott álmos posta hivatal zsúfolásig megtelik a környék összes nyugdíjasával, ha az ember beszalad, hogy bélyeget vegyem. A törvény Grant féle folyamányai. 1. Bármely sor, amelybe beállsz, lassabban halad előre, mint az összes többi, noha épp ezt tűnt a leggyorsabbnak. Ezért is szegődtél hozzá. 2. A tesorott pénztáros nője mindig a tanuló pénztáros nő, b a beszédes kedvű pénztárosnő, C. az a pénztárosnő, aki nem tudja leolvasni az árakat. 3. Ha a pénztárosnő kifogástalan, akkor a pénztárgép romlik el. Méri második villám bevásárlási törvénye Bankban az előtted állónak súlyos nehézségei vannak a bankszámlája körül. Postán egész élete megtakarított pénzét veszi fel bonyolult kamatozó betétkönyvéről. ABC-áruházban 50 személyes vacsorához vásárol mindenfélét, és nem készpénzért, hanem csekre. További sorban állási törvények. 1. Ha a sor az utcáig ér, ófuvás van. 2. Ha végre odajut a pulthoz, a tisztviselő süket, értetlen, vagy nem beszéli az állami nyelvet. 3. Ha egy egész órán át kell sorba állnod, sikoltozó csecsemővel állnak mögötted, előrefelé pedig egy veszettséggyanús pank kopasz feje zárja el a kilátást. Barátnő húsz helye áll a sorban. Kacattörvények 1. Gazdasági válság idején tömegesen nő a forgalomba hozott gics mennyisége. 2. Ha kidobott, förtelmez zöld porcelánkutyádat, ikertestvére 15 fontért kell el a régiségboltban. Helen panasza A padláson talált érdekes, fura akármiről a régiségkereskedő azt nyilatkozza, hogy 5 éve az ilyenek vagyonokat értek. Most éppen értéktelenek. Kerolz misztörvénye törvénye a szarka ösztönről. Ami csúf, használhatatlan és ízléstelen, Kicsinyítve roppant kellendő. Brom asszony első számú könyvbarát törvénye. Mire kifizetted a portót, visszajuttatod a tévedésből kiküldött másodpéldányt, és kéretlenül megküldött könyvet, továbbá túl vagy a számítógéppel folytatott három hónapos levelezésem, a könyv már olcsó kiadásban is kapható. Brom asszony további könyvbarát történetei. Ha megveszed a könyvet teljes áron, rákerül a könyvbarát hálózat kedvezményes listájára. Ha a hálózat útján veszed meg, ez a könyv lesz töredékáron egy másik hálózat indító ajánlata. Ha kemény kötésben veszed meg, fűzve is kapható lesz. Ha fűzve veszed meg, leértékelve is kapható lesz. Ha leértékelve veszed meg, rábukkan a piacon. Méri Montagu porcelán törvényei ha eltűlsz egy darabot legszebb készletedből, azt a sorozatot már nem gyártják, vagy a gyártója csődbe ment. Végső csapás. Öt évvel később, amikor épp jótékony célra elküldted a készlet maradékát, tömegével fedezett föl a készlet legkülönbözőbb darabjait egy árverésen. A jótékony célú bazárok alapszabálya. Hibátlan holmira sohasem bukkanhatsz jótékony célű bazárok. Bromféle folyamánya, de erre csak otthon jössz rá. Jones kisasszony baklövései 1. A jótékony célú bazáron összeszedett portékáidat az eladó hölgy készségesen beletömé egy szatyorba. Ennek feneke már az első zebrán kiszakad. 2. Az a ruhadarab, amely görcsös kacajt fakaszt benned és barátnődbe, épp annak a hölgynek az adománya, aki árusítja. Harriet vigasza. A bolha piacon elkövetett tévedések nem olyan katasztrofálisak, mint amelyeket London egyik elegáns áruházi negyedében Kingston Bridge-ben követszel. Gregory asszony törvénye. Csak az lel, akinek nem kell. Első számú változat. Ha csecsemőnek való ruhát keresel, a mellette turkáló némber sorban kiráncigálja a legszebbeket a kislánya babájának. Második változat. Ahogy hitetlenül kinyúlsz a lehelet finom antik csipkeblúz után, elrántja előled egy némber, aki szét fogja nyírbálni babaruhának. Sally Stewart általánosítása. Áruházik kiárusításon minden ruha 40-es méret, kivéve, ha ez a te méreted, mert akkor mindegyik 60-as méret. Tíli szabálya. Bizonyított tény, Hogyha nincs elég önuralmad, és megveszel valamit méregdrágán, mert beleszerettél, egy héten belül rájössz, hogy A. Valójában lompos, B. Másodszor sokkal olcsóbb, C. A színe mégsem tetszik. Szegénységi törvények. 1. A szegénység nem csak megnehezíti a művészetekkel való ismerkedést, hanem fölöslegessé is teszi. 2. Az önkéntes szegénység izgalmas. A kényszerű szegénység lesújtó. Ugyanis senki sem szereti, ha jótékonykodnak vele. Megfigyelés, igazán szegény csak egyedülálló asszony lehet.